Avui la protagonista dels Respostes que Alimenten és una planta d'origen mediterrani que es consumeix des de fa segles i de la qual se n'ha dit de tot, que prima, que depura l'organisme, que va bé per la retenció de líquids, en fi, que és gairebé un aliment miraculós. Tan és així que fins i tot hi ha suplements de carxofa, píndoles de carxofa. Què hi ha de veritat en tot això? Cal menjar carxofa si volem perdre pes? Si ets fan de la carxofa, aquest és el teu podcast.